Podvečer. Vítejte na další pokračování čtvrtku Ryničné, jako vždy u příště. Příští dne budeme která se jmenuje starý medvědo v době lidové. A bude víc s Pavel Bluba, bude to o ekologii megafaumy v měnícím světě. A, takže určitě přijde bude to rozhodně zajímavý. A dnes je mi milou povinností tady přivítat kváru Houlchovou, která převíním tak má první svůj čtvrtek a která třeba zdejší katedře hmm. a, a biologie buňky a vněčné biologie, pardon, ale absolventku je, sice zdejší fakulty ale dole na chemii, poté byla na pozdoku na v Colorado. Vrátila se zpátky a byla draftována právě na vůniční biologii muzou Černý, který tu někde možná je ze zadu a který nemůže vynakválit, všechny, kde chodí a to, že chodí hledat Tím pádem my se taky hrozně moc těšíme na tu přednášku, která byla nazvána Náhoda nebo nutnost, a tím předám slovo. děkuji moc. Uh, tak. Teď je Laťka Vesoko, když mě chválí on za Černý, teď se musím fakt snažit, koukám. Děkuji pěkně za pozvání. Já budu mluvit dneska o aminokeselinách. Konkrétně těch krásných 20 aminokeselinách, které spojuje náš život, naše, naše bílkoviny. Já jsem si vědomá, že toto jsou biologické čtvrtky a spíš než uh, chemické úterky, ale ono to tak nějak jako začíná a končí u té, u té chemie, u té vlastně chemické podstaty těch jednotlivých aminokeselin. Tak, uh, Prosím vás, neutíkejte. Kdo <laughs> tady? Já tady vidím několik chemiků, tak to mě jako uklidnilo, ale uh, pokud vám chemie není úplně blízká, neutíkejte, protože já jsem speciálně pro účely uh, tohle biologického čtvrtka uh, vyvinula takový jako a nový styl prezentace těch a, aminokysole, řečů člověk na ně vlastně může pohlížet třeba jako a, písmenka v abecedě. Když zrovna nechce přemýšlet o té chemii, a, ale tady máme barevná kolečka. A ta barevná kolečka mají a, speciální význam, Máme to je rozdělený na dvě barvy. A já vám ho neprozradím hned, ten význam, zůstane to takový jako zahalený v tajemství. A vy můžete zatím přemýšlet o tom, kde to tajemství se tam skrývá. A, ale a, každopádně, co má těchto 20 aminokyselin společného, je, a, že tvoří bílkoviny všeho života, co známe. A, pokud vím, tak ne neexistuje organismus, který by vlastně nepoužíval všech těchto 20 aminokyselin. Uh, jsou nějaké organismy, které používají ještě třeba 21. nebo 22. amino a ale těchto 20, uh, pokud víme, je uh, naprosto uniformně ve všem. Uh, což možná vás nefascinuje tak jako mě. Uh, Mně to přijde fascinující, protože uh, vlastně uh, tohle uh, zdá se je pravda už asi 3,8 miliard let. Zhruba od našeho společného předka, a je to téměř neměné. A je pravda, že některé organismy mají trošku jiné zastoupení těch aminokyselin, ale a nevíme o něčem, kde by, kde by chyběly. Tak, a to, co a tady budeme vlastně. A přešit dneska, je hlavně to období, které tomu předcházelo. To, kde se těch 20 aminokyselin vzalo, proč bylo právě těchto 20 vyselektováno do našeho systému genetického kódování. A To, zdá se, proběhlo zhruba v těch prvních 10 až 20 věku naší planety Země. A což se zdá být velmi krátká doba, když to takhle člověk řekne, 10 až 20, ale ono i to bylo vlastně docela dlouhá doba a skoro celou miliardu let. ano. Jo, jasno, díky. Pardon? A, tak, jo, takže během těch, no, takhle. Během těch prvních 10 až 20 No a uh, my se domníváme, že to, jak se to stalo, to, jak jsme se dostali k těm 20 amenokeselinám, byla v podstatě chemická evoluce, evoluce od chemie a biologie na této planetě. Ale samozřejmě těch teorií, jak se to stalo, je víc a my je tady budeme trošku zanedbávat. První taková zanedbaná teorie je panspermie. To znamená, že život jako takový v nějaké prvodní formě už byl na planetu a Zemi doručen a z vesmíru. A my to budeme znamenávat zejména, protože... A, protože a, i kdyby to tak bylo, tak ten život se musel na nějaké jiné planetě nebo někde jinde ve vesmíru vyvinout. Takže ona v podstatě spousta těch úvah, a, která jako kolem toho je a, u nás na Zemi, by potom se přesunula akorát někam jinam. No, takže to je věc, o které víme a nebudeme tady o ní moc mluvit, ale, ale a, a, pořád může být relevantní. A to, co tady taky a, budeme zanedbávat... A, je například s tohle monstrum. Uh, nevím, kdo z vás slyšel o létajícím špagetovém monstru. Můžu poprosit ruce. Tak, dobrý, zhruba, zhruba dvě třetiny. Uh, pro teď, co neslyšeli, je to takový jako... Um, no by se říct, parodický koncept na a, různé a, kreacionistické myšlenky. A, jo, neříkám, že se z nich tady děláme lajraci nebo tak, ale v podstatě to je věc, kterou tady dneska taky trošku zanedbáme. A, takže takže a, monstrum opustíme a budeme o tom uvažovat ve stylu, ale to je čest, <laughs> o tom uvažovat, a to je mi zrovna líto, že tady pan profesor Konvalenka přešel o, o, o předchozí slide, ale my se k němu třeba ještě vrátíme. <rý> <rý> Takže budeme uvažovat o, té, o, o tom období a čistě tady na naší planetě Zemi jako o tranzici mezích chemie a biologií. A, to není úplně nic nového, spousta vědců a spousta filozofů se této problematice samozřejmě věnovala a my jsme se o tom učili ve škole a na to téma je spoustu hypotéz, jak se tedy vlastně první život vzal a uh, ta debata vlastně v posledních desetiletích byla strašně moc zaměřena na to, co teda byla tou první molekulou. Uh, jo, často se o tom říká ten problém s lepice vejce, co byl dřív, jestli bílkoviny, nebo RNA, nebo DNA. A uh, mně se strašně líbil uh, celkem nedávný článek uh, tady toho pána, kterého... Uh, který to pojmenoval "me First Hypothesis. A v podstatě všechny ty hypotézy, které dosud a vlastně byly tak jako nastoleny, a se většinou zaměřovaly primárně na tu jednu molekulu, ať už to byla RNA nebo proteiny, anebo a malé organické molekuly, a pojmenoval to "me First Hypothesis. A, mně se to strašně líbilo právě, protože to tak nějak jako hezky odlišovalo ty různé tábory, které mezi sebou poměrně, poměrně málo mluvily. A, a vlastně tady a, poslední příchozí mi připomněl, že a, jeden a, český významný profesor se mě často ptá, tak co je teda sakra nového v tom vzniku života, protože tohle všechno už je, už je docela, docela staré. A k tomu se také vrátíme, ale co jsem ještě chtěla podotknout, je, že zhruba tak každý měsíc se objeví nějaký takovýhle titulet, ať už v méně nebo víc seriózních časopisech, že ano, konečně to věc si prorazili. Tato RNA molekula je schopná této aktivity a reprodukovat sama sebe. Ale asi stejně jako já, tak počítám, že i vy už jste se naučili brát to trochu s rezervou, že řada těchto velkých Uh, claimů zase uh, postupně vyšuměla. Právě protože se ukazuje, že žádná z těch uh, me first hypotéz uh, to sama o sobě není schopná uh, obsáhnout. Já bych tady uh, asi ráda zmínila uh, ty dvě hlavní z nich. Uh, ta první uh, je opravdu velmi stará hypotéza. Říkáme metabolismus, metabolism first. Uh, uh, metabolismus dříve a vlastně spočívá v tom, že na prebiotické zemi víme, že byla přítomna spousta malých, ale šikovných molekul, která, které by dokázaly obsloužit řadu metabolických reakcí, i když ne tak dobře jako dnešní enzymy, ale dost dobře na to, aby, to dostalo, aby, aby se tím ten život nastartoval. A jsou to látky jako a, minerály nebo malé organické kofaktory, případně krátké peptidy. Takže ta myšlenka byla taková, že a, tímhle způsobem se vlastně selektovaly ty molekuly, a, na kterých dnešní život stojí. Byly to a, vlastně ty chemické reakce, které bylo možné obsloužit s tou prebiotickou chemií a, a ty vlastně určily to, a, do čeho se postupně enzymy potom vyvíjely, aby to udělali lépe. Ale ta chemičnost toho života byla daná tím, co šlo udělat na začátku. A krásným příkladem toho, Uh, a to jsou to je zejména výzkum posledních několika let, takže to je z těch nových věcí uh, je například uh, vlastně reverzní TCA cyklus, který se právě uh, ukázalo, že uh, téměř celý jsme schopni obsloužit právě uh, jednoduchými uh, chemickými látkami, případně kovy uh, kovy Jontikovů. To ale problém uh, této, vlastně tohoto pohledu na vznik života je a, a, v podstatě to, jak jsme se dostali odsud, od té, od té a, jednoduché rýden, a, a prvotní chemie, k tomu, jak život funguje dnes, k tomu, že máme centrální dogma, máme RNA, máme proteiny, a, které, které zastávají vlastně a, veškerou biochemii. Takže to je takový jako malý problém a, toho, když se na to koukáme, takhle, takhle úzce. A druhá ta hlavní vlna v rámci měku života je RNA svět, o kterém jste určitě taky slyšeli. Myslím, že to provázelo řadu z nás během studií, aspoň mě to provázelo během studií, protože to bylo v samotných počátcích. Bylo to vlastně období, kdy se objevily první Rebozemi, čili RNA molekuly, které byly schopné katalyzovat reakce, tak jak to dnes známe, zejména od enzymů. A zároveň RNA má samozřejmě tu výhodu, že je schopná ukládat genetickou informaci, a čili z toho byl obrovský boom, že RNA je ta molekula, která dokáže všechno. Většina těchto pohledů vlastně předkládá že, že uh, proteiny se objevily až po sléze, až, až po, uh, po té, co vlastně ten metabolismus uh, ovládala RNA. ale problém uh, tohohle pohledu uh, na vznik života je, že uh, když se podíváme na možné funkce RNA, tak zjistíme, že reakce uh, uh, jsou poměrně dost omezené, uh, jednak v tom, uh, v té šíře těch reakcí, které jsou schopné a ale také, a, a, také v té katalýze samotné. A, v podstatě enzymy, to jsou ty katalyzátory dnešního života, tak a, jsou poměrně unikátní v tom, že katalyzují chemickou reakci, ale vlastně se potom vrátí zpátky na začátek a jsou schopní to dělat velmi efektivně pořád dokola. A to je právě to, co Arena neumí úplně tak dobře. Ona neumí dělat takzvané multiple turnover reakce. A nebo když ano, tak, tak, tak, tak ne moc dobře. Takže to jsou hlavní problémy toho pohledu Arena světa. No a kde nás tohle všechno zanechává, je, že máme sice několik jako. Možných teorií. Žádná z nich není dost dobrá. A jsme v podstatě pořád tam, kde jsme byli před několika desítkami let. A my tomu říkáme Missing Link mezi vlastně tou ranou zemí a mezi nějakou buňkou, která předcházela všemu životu, co známe. A nevíme, nevíme úplně, jak s tím dobře naložit. My víme, že někde v té oblasti, v té, té mezery, které nerozumíme, se stalo to, že se uh, vlastně ustanovilo takzvané centrální dogma biologie. Uh, to, to, to, ten krásný princip, na kterém vlastně stojí všechny náš život, uh, že genetická informace uh, je kodována v molekulách DNA nebo RNA, a ty vlastně určují a, to, jak se syntetizují proteiny, a ty proteiny obsluhují naprostou majoritu vlastně veškerého života. No, a já už se pomalu dostávám k těm aminokyselinám, ale ještě vydržte, za chvíli tam budou ty barvy a za chvíli se odhalí všechno to tajemství. Uh, já jsem potřebovala vám dát tady tohle uh, intro, abych vlastně vám vysvětla, proč vůbec jako přemýšlíme o těch amenukéslida. Uh, takže my jako na jedné straně víme, uh, že teď máme ty krásné sofistikované proteiny. Tušíme uh, díky metodám zejména dnešní bioinformatiky, že uh, tomu předcházely dřívější proteiny, které byly jednodušší, menší a uh, ty proteiny zřejmě byly syntetizovány podobně, a tak jak to známe dneska, pomocí ribozomu nebo a, a, podobného mechanismu. Na té druhé straně, na té kdysi, kdysi dávno, a zase z experimentů prebiotické chemie, a z toho, co víme o prebiotické zemi, víme, a, že byla řada šikovných molekul, a iontikovů, a prebiotické aminokyseliny, nukleotidy, a z těch mohly. Poměrně jednoduchýma reakcemi vznikat první oligomery, peptidy a oligonukleotidy. To je, myslím, celkem ještě jednoduché strávit, ale to, co si myslíme, že vlastně stálo za tajnou mezerou, a to je, to je vlastně takový poměrně nová oblast, která se říká systémová chemie. A to je to, co právě propojovalo ty jednotlivé me first hypotézy. To, že spolu tyhle různé entity začaly spolupracovat a mohly dát za vznik vlastně první proteinové syntéze pomocí něčeho, jako jsou ribozomy, proto ribozomy a prvním proteinům. Co by to pak znamenalo tady na téhle ose je, že a peptidy a mohly začít vázat kofaktory nebo ionty kovů. A stejně tak a mohly a a peptidy vázat a oligonukleotidy. A mohly tak vznikat vlastně první katalytické a a hnízda, kterou říkáme občas, a katalytic hubs a tam by spadal i vlastně nějaká verze protodebozomu a to vlastně krásně mohlo propojit tu proteinovou syntézu a dát za vznik prvním proteinům. No, ale velká otázka, která z toho právě leze je, jak takovéhle první peptidy nebo proteiny mohly tuhle funkci vlastně plnit. To je jeden z velkých takových chybějících můstků a to je ten důvod, proč jsme se dneska vybarvili tyhle aminokyseliny. Protože my tedy víme, že těhle 20 aminokyselin funguje dnes krásně ve všem živém a dělá to už strašně dlouho. Ale zároveň víme, že jenom jejich část byla dostupná probioticky. To jsou ty oranžové tady nahoře Uh, ty, co se rádi koukáte na chemické vzorce, tak uh, si všimněte, že to jsou ty jednodušší. Jsou to ty jednodušší uh, chemické struktury, uh, které vznikají a uh, a uh, byly, uh, byly přítomné uh, hnedka v několika uh, prebiotických zdrojích a uh, jako třeba meteority, uh, nebo byly prokázány v řádách. Uh, pokusů vlastně simulující to prebiotické prostředí. Nevím, určitě řada z vás zná Miller-Urey experiment, ještě ze střední školy, tak i tam byly objeveny tyhle staré aminokyseliny. Takže to, co víme, je, že tomu té, té 20-aminokyselinové abecedě předcházela a tady ta její raná, raná část ale bohužel, to je všechno ještě vodozkomplikovanější komplikovanější, než to teď vypadá. Protože v tom hraném prostředí prokazatelně bylo i několik dalších, docela dost dalších aminokyselin, které dnešní život se nevybral, budeme jim říkat nekanonické nebo nebiologické aminokyseliny. A máme tady barvu růžovou, ještě teda, aby toho nebylo málo. A jedna z takových prvních otázek, která se váže k tématu tady dnešní prezentace, který byl nutnost nebo náhoda, je vlastně, nebo náhoda nebo nutnost, je proč, proč vlastně náš život a z toho prebiotického prostředí vybral právě těchto deset raných. A proč ne nějakou z těchto jiných a zároveň proč teda... Nevzal některé z těch prebiotických a nefungoval s nimi. A proč místo toho máme tady těch deset zelených, které ani nevíme, pravděpodobně se moc neveskytovaly, přišly až s tím, jak se vyvíjely syntetické dráhy, takže až s prvním, s prvním životem. Takže to je naše první velká otázka, a protože... Nás v laboratoři tohle hrozně zajímalo. Tak já nevím, jestli je tu na biologických čtvrtkách povoleno, ale tady se přihřejou trochu polívtičku a ukážu vám něco z naší skromné dílny. My jsme se rozhodli o tom už přestat filozofovat a vlastně to ve zkoušet v laboratoři experimentálně. A co vlastně by se stalo, kdybychom zkusili vlastně vyrobit peptidy nebo krátké proteiny z těch aminokyselin, které byly prebioticky dostupné, ale náš život je nevybral. A já vám to teď zkusím vysvětlit velmi jednoduše. Tady tohle je takový jako krátký digest, jo? jenom výběr pár takových knihoven peptidů, které jsme se vyrobili. Jsou čtyři. A co mají všechny společného? je nějakých osm našich společných aminokyselin, a pak máme něco, čemu říkáme 10 raných, to je právě těch našich biologických 10 raných. Pak jsme s ním, k něm jen tak pro srandu přidali kladný náboj, protože co je zajímavé na těch 10 raných je, oni jsou vlastně v součtu velmi záporné. Tam není ani jedna kladně nabitá amenokreselina z těch, co náš život používá. Takže my jsme se zkusili povád, co to udělá. A s těmi beb, které když tam najednou přidáme nějaký a pozitivní návoj. A pak jsme to stejné udělali dole z těch nekanonických. Takže místo některých těch amenokyselen, které náš život vybral, jsme vzali jejich takové jako protějšky. Něco, co jim je velmi podobného. Něco, co bylo prebioticky strašně jako a, a hojně se vyskytujících. A, ale, ale nemáme to v dnešní biologii. A pak jsme udělali ještě takovou knihovnu, která měla taky kladný náboj, který ale byl prebioticky dostupný, diamino-máselnu, keselinu. To klidně zapomeňte hnedka, ať vás neodradím. A máme tady čtyři, čtyři knihovny. To, co je, jako je důležitý, a nemusíte se na to koukat moc podrobně, to, co je důležité, je, že ty dvě horní jsou to, co používá náš život, a ty dvě dolní a, jsou právě s těmi nekanonickými, ale probioticky dostupnými aminokyselinami. A to, co vidíme na těch grafech, a, nemusíte to studovat nějak zvlášť, já vám, já vám to hnedka rychle vysvětlím, a je v podstatě uh, taková jako propenzita pro tvorbu sekundárních struktur. Jo, je to něco, co dnešní proteiny uh, hodně používají, aby vlastně byly schopny uh, dělat ty krásné molekuly, co známe z těch uh, skvělých obrázků, třidimenzuálních struktury, tak potřebují uh, sekundární strukturu, alfa, helixy, beta, šíte, to všichni známe uh, z ještě ze tředních kolik. A uh, to... Je vidět, že naše aminokeseliny, to, co náš život používá, umí velmi dobře. Je jim to vlastně uh, zcela nativní, i přestože ty uh, sekvence těch uh, vlastně peptidů, co tady máme, jsou zcela náhodné. Jo? To nejsou nějaké konkrétní peptidy, které my jsme si vybrali. Jsou to knihovny náhodných sekvencí a vlastně uh, to, co tady vidíme, ty struktury vypovídá spíš o jejich uh, takové celké predispozici tvořit, tvořit ty sekundární struktury. Na druhou stranu té knihovny dole, těm to moc nejde. Jo? Ty, uh, v tom nejsou zas tak moc dobré a uh, já se přiznám, že tohle jako, a uh, vám to možná přijde teď úplně samozřejmě, ale pro nás to byl docela uh, jako šok, když jsme tohle viděli poprvé, tak jsme to šli přeměřovat po druhé, protože jsme si říkali, no tak se nám to asi někde jako vystrážilo nebo něco se stalo. Dělali jsme spoustu kontrol, ale prostě uh, ta meseč je takhle jednoduchá a takhle výrazná. A uh, uh, Funguje to takhle i s několika dalšíma alternativama nekanonických a aminokeselin. Já jsem vám ukázala jenom krátký výběr. A co z toho tedy vyplývá, je, že všechny varianty nekanonických aminokeselin, které jsme otestovali, tak vlastně nejsou moc dobré pro tvorbu struktury. A vy můžete říkat, no jo, ale tak struktura to je jenom jedna z věcí. Určitě těch faktorů, proč ty aminokeseliny byly vybraných, je spousta dalších. A Máte úplnou pravdu, takže to jsou naše další otázky. My teď chceme uh, vlastně se pokusit zjistit, uh, jaké uh, možnosti funkční z hlediska funkce, z hlediska katalýzy a vazby uh, by takové uh, knihovny, ať už kanonické nebo nekanonické měly. Takže o tom někde trochu příště, uh, ale zatím jsme se aspoň stihli kouknout na to, jaké vlastně funkce by byly dostupné právě těm deseti ranem, které se náš život vybral. Jo, když se vrátíme zpátky na začátek, tak jedna z těch velkých otázek je, kdy ty peptidy nebo proteiny byly schopny začít vlastně podporovat život. A aspoň v tak podobné a vlastně kapacitě, jak to známe od dnešních bílkovin. Takže ta představa, s kterou pracujeme, je jestli ty rané a byly schopné tvořit a, a aspoň nějaké kompaktní struktury a třeba obsloužit nějaké funkce. No. A já jsem vám ukazovala Uh, nějaké náhodné sekvence, knihovny náhodných sekvencí. A je, pardon, se nepřeklikla. A ty jsme použili i uh, na to, abychom se zodpověděli tuto otázku. Takže my jsme znovu vyrobili nějaké knihovny a náhodných sekvencích, tak abychom obsláhli co největší vlastně prostor těch sekvencí. A srovnávali jsme to, jak se chová Chovají knihovny z deseti raných versus těch současných. A aminokeselin, a to, co vidíme tady, je zase nějaká jejich predispozice tvořit sekundární struktury, ale tentokrát už jsme na délce 100 aminokeselin. To znamená něco, co připomíná dnešní proteiny nebo malé proteiny, něco jako spíš jednotlivé domény. A to, co je zajímavé, je, že oni vypadají, že mají velmi velmi podobnou schopnost tvořit ty a, sekundární struktury. To jsme popravně řečeno taky nečekali, ale tak jsme si řekli, OK, to je nějaká jejich a, a, prostě, a, taková nativní predispozice. Ale jak je to tedy s tou funkcí? No, ale a, ono, to má, ono, to, ono, ono vlastně práce s těmi knihovnami náhodných sekvencí není úplně tak jednoduchá, jak by se zdálo. A proto, abychom mohli se vlastně podívat na nějaké funkce konkrétní, tak jsme, tak jsme zvolili trochu jiný přístup, který se tady takhle krásně namaloval. Já doufám, že to z toho bude poznat. A my jsme v podstatě se chtěli podívat na několik proteinů, které jsou poskládané z 20 aminokeselin, to je těch 20 různých barevných segmentů na té paletě a chtěli jsme ty proteiny zjednodušit právě do těch deseti raných, takže omezit vlastně jejich repertoár aminokyselin a zjistit, jestli by takové bílkoviny byly schopny ještě funkce. A myslím, že jsem o tom ještě úplně nemluvila, ale to, co se děje v dnešních bílkovinách, je pro nás vlastně taková velká výzva pro tenhle projekt, protože v dnešních bílkovinách Většina katalytické funkce, stejně tak RNA-vozebné funkce, stojí právě na těch zelených aminokyselinách, na těch nových, na těch, co jsou vlastně složitější, těžší vyrobit. Jo, tady to máme zobrazené tak, že čím větší ta struktura děsivá, tak tím důležitější. Jo, a to, co tady vidíme, je, že v faktivním místě enzymů se nalézají aminokyseliny, třeba jako histidín, lizín, cystein, a to jsou právě ty, ty nové. A stejně tak pro vazbu na RNA vidíme arginín, lizín. Ty v těch prebiotických nejsou. No, takže vlastně to, co by jsme se jako domnívali při pohledu a na tuhle prezentaci, takhle by bylo, no, to bude asi dost těžké vlastně tu funkci. No, Funkce bez nich uh, dosáhnout. A zároveň nám to vlastně také krásně napovídá, k čemu se, k čemu se ty, uh, uh, ty nové aminokyseliny objevily. No, zřejmě to byla právě jejich uh, vysoká schopnost obsluhovat uh, tyhle důležité funkce. Nicméně, my jsme se nenechali odradit uh, uh, tímhle pesimistickým náhledem a uh, rozhodli jsme se vzít dva proteiny. Ten první byl rna vazební protein, je to protein ze samotného ribozomu, tedy z toho hnízda, kde se vyrábí dnešní bílkoviny. protein L11. Zavzali jsme si doménu, která přímo váže kousek ribozomální RNA, tady to je ta RNA zelená a tady nad tím RNA-vazebná doména. A my jsme se rozhodli v podstatě zrušit všechna místa, která v sekvenci tohoto proteinu náleží těm novým aminokeselinám. Což, a uznávám, bylo trošku bláznivé a riskantní, a protože vymazat veškerý kladný náboj, serená vazebné domény, je taková biochemická sebevražda. A my jsme to udělali, a ne tak, že bychom je vymazali z té sekvence, ale my jsme ty jednotlivé pozice nahradili, to znamená, substituovali různými a možnými variantami jiných amendokeselin z toho půlu prebioticky dostupných. A je to tady tak jako namalovaný, že třeba místo tady toho felem alanínu, najednou ten protein měl dispozici buď alanín, valín nebo glicín. Samozřejmě tam nebylo v jedné sekvenci všechny tři a my jsme takhle vytvořili zase kombinatoriální knihovnu a možných sekvencí a z té jsme se snažili selektovat, nebo jsme selektovali, Varianty, které by stále byly schopny vázat tu RNA. A já už se vám to tady prozradila, já jsem to měla schovat, tyhle panely. <laughs> Takže ti, co čtou rychle napřed, tak už asi ví. A, a opravdu se podařilo najít vlastně mutant, který RNA pořád vázal. Ale zatímco u toho typu, tak jak jsme to čekali, ta vazba byla mezi kladně nabitými aminokyselinami a záporně nabitou RNA, velmi čistě, jasně, tak v té naší variantě Uh, se v tom, té selektované variantě místo těch arginínů na několika místech objevily glutamáty. A uh, ti, co z vás mají rádi chemii, tak ví, že glutamát uh, je záporně nabitý. A uh, je to tedy strašně neintuitivní. Proč teda glutamáty? No, ale díky uh, simulacím uh, uh, se ukázalo, že ta vazba mezi glutamátem záporně nabitým a záporně nabitou RNA a je vlastně tvořená nebo umožněna jonty hořčíku a jontykovou, což je a, a, když to takhle člověk vidí spěšně, naprosto intuitivní místo vazby minus plus, máme na vazbu minus plus minus která funguje a stejně tak dobře, a ve skutečnosti ještě trochu líp, a trochu líp ve smyslu ona víc drží, ona víc lepí a, a to ve skutečnosti v biologii možná není úplně nejlepší věc obzvláště u těch interakcí, které známe jako transientní a potřebujeme, aby byly transientní. Takže tato vazba zřejmě mohla fungovat velmi dobře a při dané fáze života, ale docela dává smysl, že byla později nahrazena takovouhle vazbou, která se lépe reguluje. Ten on-off režim je vlastně mnohem jednodušší s touhle variantou. Tak. To je takový jeden příklad. A uh, druhý příklad, jak mohly fungovat uh, uh, ty proteiny z raných aminokyselin, jsme si vyzkoušeli uh, na enzymu, teda na něčem, co dělá opravdu enzymatickou aktivitu. Uh, nebudu zacházet úplně do detailů, abych vás tady neunudila těmahle jako uh, opravdu výsledkama. A uh, uh, v podstatě jsme odstranili všechny aromatické aminokyseliny z tohoto krásného enzymu. A aromatické aminokyseliny v enzymech často krásně vlastně drží ty foldy. A vytváří hydrofobní kóre, díky nim už máme krásně zbalené proteiny, takže ten protein, co my jsme vyrobili, se nám tak trošku jakoby rozpadl, rozvolnil A nicméně pořád držela sekundární struktura, docela dobře to bylo zajímavé, ale i přesto ten enzym docela dobře katalyticky fungoval. Asi jenom stokrát hůř než ten původní. Což když děláte třeba běžně enzymatické SAE, stokrát hůř je docela dost hůř. Ale když se podíváte na život a jeho evoluci, tak stokrát hůř je pořád jako mnohonásobně líp než ta reakce, která probíhá úplně bez katalýzy. Takže tohle nám přišlo vlastně důležité vidět, že takové proteiny mohly fungovat. Specificky, co pomohlo tomuhle proteinu, byla vlastně vazba ligandu, která pomohla ten protein strukturovat, čili to byl krásný příklad zase a vlastně spolupráce mezi proteinem a kofakturem. Takže jenom až to zhrnula, a když se vrátím na začátku k té, k té otázce, tak a my jsme si tady zodpověděli, že a proteiny a z těch a dávných aminokyselin vlastně mohly fungovat. A, a oproti všem těm me first hypotézám, a to překvapivě dělali jenom díky dalším molekulám, jako byly ionty a nebo právě organické kofaktory. Aspoň na těch dvou příkladech, co jsme viděli. A naše další otázka je samozřejmě, OK, tohle mohlo fungovat na jednotlivých proteinech, ale mohla by takhle fungovat třeba celá buňka. A což je otázka, kterou si asi necháme otevřenou někdy napříště. A to je jedna velká otázka, která nás teď trápí. Ale já bych se vlastně docela ráda vrátila úplně na začátek k tématu, tématu tedy dnešní prezentace. A my teď tedy víme, a doufám, že jste mě nějak usledovali a budete s tím souhlasit, že OK, těch deset oranžových nebo a béžových aminokyselin docela dobře rozumíme, proč je tady máme. Myslíme se, že vlastně díky chemické evoluci tyhle aminokyseliny byly preferované z toho velkého půlu těch prebiotických možností. Ale pořád nám tady zůstává otázka, proč těhle deset dalších a proč ne jiných deset a vlastně mohlo by to fungovat s jinými deseti či dvaceti, anebo tohle je vlastně to, co náš život musel vybrat, abychom byli tam, kde jsme. A takže já ještě, jestli máme ještě tak 20 minut koukám, 15-20 minut, tak bych ještě ráda to strávila tady na těch dalších deseti. A vrátím se k tomu pokusu, kde jsme a, srovnávali právě těch našich dvacet současných a s těmi deseti ranými. Uh, jo, tady máme zase knihovny náhodných sekvencí z těchto dvou uh, vlastně subsetů aminokyselin. A uh, my jsme s nimi zkusili takový strašně jednoduchý pokus, ani se na to nekoukejte, to vás akorát zmáte, <laughs> strašně jednoduchý pokus, uh, kdy jsme tyhle uh, knihovny sekvencí vystavili proteázám. Proteáze jsou molekuly, které běžně jakoby uh, štěpí, žerou proteiny. Ale dělají to zejména tehdy, když ten protein je k tomu nějak jako přístupný. Když ten protein je krásně zbalený, tak ta proteáza na něj zase tak moc dobře nemůže. A když ten protein máte rozbalený, tak by jsme čekali, že ty ranný proteiny budou, tak ta proteáza na něj může a hezky si ho jako podá, a, a, a zkousá. že my jsme se tady koukali, jak jsou vlastně tyhle proteiny, tyhle sekvence teoretické a, a přístupné těm proteázám. A díky tomu jsme vlastně získali takové informace o tom, co se v těch knihovnách nachází. To, co je odstín modré, to jsou sekvence, na které proteáza nemůže a vypadají, že jsou vlastně docela dobře zbalené. A to překvapivě těch je víc, těch raných aminokeselin. Jo, to je trošku neočekávané. Na druhou stranu tyhle pokusy byly dělané vlastně in vitro v nepřítomnosti šaperonů. A šaperony v dnešním, to tady určitě všichni ví, v dnešní biologie jsou molekuly, které pomáhají právě proteinům jednak uh, z jejich rozpustností a často i z jejich zbalení. Takže když jsme ty šaperony do toho naopak přidali, tak uh, te dnešních 20 aminokyselin uh, najednou hub uh, a byly na tom ještě trošku líp uh, než ty staré. A s těmi starými to naopak vůbec nic neudělalo. A, takže co jsme se dozvěděli vlastně z tohoto pokusu, bylo, že okay, těch 20 amenokeselin my víme, že jsou vlastně dobré ve funkci, ale zároveň víme, že k ním už byla potřeba a vlastně docela vyspělá biochemie. Biochemie a, buněčné prostředí, které vlastně napomáhá a, jejich chování tak, aby byly použitelné. Bez, bez nich to nejde moc dobře a to naopak jde dobře jenom a těm raným. Takže to nám docela hezky zapadalo do toho obrázku, ale u toho jsme nezůstali. Já se tady ještě vrátím zpátky k práci lidí mnohem dříve a v 81. roce vyšel moc krásný článek, jestli vás to téma zajímá tak moc doporučuju, protože to je čtení, to je skoro jak román. Napsal to Weber a Miller. Miller, tady ten známý Stanley Miller z toho Miller-Urey experimentu, takže člověk, který se zamýšlel nad tím, co vlastně tady prebioticky bylo dostupné a co náš život z toho vzal. A vlastně udělal jakou krásnou zejména filozofickou analýzu toho, proč máme těch 20 amenokeselin. A celkem jako zajímavě došli k tomu k názoru, že kdyby jsme uh, uh, přišli na nějakou jinou planetu, kde by byl život, tak pravděpodobně uh, by katalýza byla zajišťována stejnými a aminokeselinami uh, to znamená proteiny z alfa-aminokyselin, jako je máme tady, a asi 75 z těch aminokyselin by bylo stejných, jak na Zemi. Jo, tam jsme u toho uh, náhoda nebo nutnost zase. Uh, já se přiznám, že když jsem to četla, že, že, že uh, jako mi to přišlo krásný, ale vlastně jsem se tomu tak jako pousmála a říkala jsem si, no jo, ale tak uh, vy jste se třeba jenom nedokázali prostě představit, jak by to mohlo fungovat jinak. Uh, nicméně mnoho, uh, mnoho let později, v roce 2015, uh, v laborce Steva Freelanda dělali takový jako první pokus, kde vygenerovali uh, spoustu náhodných setů, 20 aminokeselin, ale aminokeselin takové, které náš život vůbec nepoužívá. V podstatě takhle, takhle to vypadalo v chemickém prostoru, těchhle 20 aminokeselin. Ono je to docela malé písmo, ale v podstatě ten chemický prostor je bráný jako velikost aminokeselin, hydrofobicita a náboj. Kde se dá krásně vyplotovat těch našich 20, těch, těch zelených. A vidíte, že v tom prostoru jsou tak jako docela hezky distribuovaný. A ukázalo se, že když vzali těch strašných množství 10 na 8 náhodných setů, a, tak jenom 6 z nich bylo lepší než ta naše abeceda. No, jenom šest z nich, z těch 10 na 8, což něco vypovídá opravdu o té optimalitě toho, co máme, aspoň teda na základě těchto vlastností. A, a vlastně přispívá to trochu a, k tomu, čemu jsme se dřív trošku jako pousmívali, ale teď začínáme brát poměrně vážně, že to těch 20 aminokeselem, co náš život má, je vlastně asi docela vzácných. že ta kombinace je poměrně unikátní a není divu, že náš život a naše evoluce tam došla. Na druhou stranu, a já už skoro končím, já opravdu skoro končím, a zvláště s těma vzorcema už skoro končím. A, na druhou stranu, my ještě pořád nevíme, a, jestli, jestli a, by proteiny mohly vznikat z jiných aminokeselin a jak by takové proteiny vypadaly. A já vám jenom prozradím, že. To je něco, s čím se teď začínáme hrát, tady s dvěma přísedícími chemiky, kteří se teď smějí, takže podle toho je můžete identifikovat. A, a, my jsme se prostě rozhodli, a, že nikdy není nad ten experiment. A, a takovým a, výpočetním systémem, podobný tomu, jak byl prezentovaný před chvílí s tím chemickým prostorem, jsme se vygenerovali dvě takzvané xenoabecedy a z nich teď vytváříme xenoproteiny a protože z vás které baví chemie, tak uh, si můžete povšimnout, že tam je spousta uh, chemických skupin, uh, například tady, nebo tady, které náš život vůbec nepoužívá. A my vlastně pravdě řečeno úplně nevíme, uh, jestli by mohl používat, anebo jestli by naopak uh, to byla pro dnešní proteiny úplná katastrofa. Takže k těm původním otázkám, jestli náhoda, Uh, nejspíš ne. A já doufám, že, že, se mnou, že se mi podařilo vás aspoň trochu přesvědčit, že těch našich 20 aminokyselin asi nebude úplně jenom nějaká zamrzlá náhoda, že zatím je spousta chemické a pravděpodobně i biologické evoluce. A jestli nutnost, uh, tak tam bych si dovolila říct, že to opravdu ještě nevíme. A doufám, že vám to brzy povíme. Tak uh, moc děkuji za pozornost. Uh.